«Ви ж, кажуть, у молодості добряче погуляли. Про ваші подвиги в училищі досі цілі кіна оповідають». Відчуваючи ще з самого ранку прикрий тупий біль за грудиною, Ігор смоктав валідол і намагався не піддаватися на провокації. Від таких суперечок толку завжди було мало». Навіть коли він заходився криком, намагаючись напоумити дозиного нащадка, синцю, якого матуся ніжно називала Толюсиком, все одно знаходив захист і гроші в бездонній маминій кишені і рушав у своїх кавалерських справах на ніч, на дві, і приніс одного разу кавалерську хворобу. То в жоден спосіб не пошкодило. Мамин синця був поза конкуренцією, і тільки вилаштувавши своє цьомця на чергові лови, матуся перемикалася на ігорця. «Моє злоте, не денервуйся так дуже, то ніц не варте. Воно молоде, дурне, виросте, вилюдніє. Матінки сьогодні вдома не було». Вона довгенько затримувалася в праці, тому чоловічій розмові перешкодити не могло нічого. «Слухай, Толя, сядь!» І поговоримо спокійно, як личить чоловікам. Спробував розпочати спокійну, виважену розмову. Ігор хоч знав, що дві із трьох таких розмов закінчувалися сваркою, киданням дописка усього, що трапить під руку, новою порцією грошей, гриманням дверима і безсонним вигляданням синця над ранком. Бо ж поїхало дурнувати, а приїде п'яне, а може й побити чи й в потовченні мавті. Та сьогодні поговорити по-чоловічому конче допікамо. Надто вже активно взялася до нього родина – Відколи Наталочка закінчила з відзнакою свою скрипкову науку і вступила до інституту, справою честі діда, бабусі й тіток стало допомагати єдиній продовжувачці роду, єдиній Синицький, триматися гребеня хвилі. Ігорцю, то твоя єдина дитина, іншої не маєш, провадила мама. Бог тобі не простить, сину, як воно, бідне, буде ходити гірше вбране, як людські діти. Ти видів, як студентки вибираються? Одна наперед другої. А твоя дитина? Ото вшиє тато якесь пальтечко, дитина ходить. Вшиє сукеночку має. Але ж нині молодіж дуже файно си вбирає. Тато такого фасону не знає, не годен всього вшити, чого дитина потребує. А нехай не буде така горда, як мати, хай прийде, попросить. А чого має тата просити? Ти їй татою чи ні? А хотівись би сказати, що ні, тож вона твій портрет відмальований. Що руці, що нозі, викопаний синицький. «Ти подзвони, попитайся, може, що дитині треба?» Після таких розмов Наталочка приходила додому з повними руками подарунків, та нерадісна. Не любила дитина просити, не могла хоч плач. Чи то кров синицьких не давала, чи кров зоричів – не могла. Та зараз ішлося не про колготки – не про зимові чобітки навіть. Ігорцю, дитина вже доросла, ще трохи виросте, заміж піде, спитає її чоловік, а що тобі мама з татом дали? Ігор пхикнув, а що їй мама може дати? Віршиків книжку, статтю з газети, що вона там заробить? А ти, сину, не будь прикрий. Живе сама, двох дітей годує, і то добре. Не була б дурна, пильнувала б чоловіка, Жила б тепер у хаті, як пані, а так нехай на себе нарікає.